Kilenc Apus kapor Amikor a labancokat elnyelte a várkapu, Máté és a diák Siklósi bácsit támogatva elindultak a barlang felé. Az öreg néhány lépés után eltolta magától a segítő kezeket. Jó tett a friss levegő. szippantott mélyeket a tenkes felől érkező üdítő légáramlatból. Nagyon meggyötörtek, kérdezte sajnálkozva a kapitány. Az öreg csak legyintett. Miért tudnak ezek az eszéki pasarégi hóhérjához képest? Harminc évvel ezelőtt voltam a kezében, de azt sem tudott kicsikarni belőlem semmit. A barlangban fákják fényénél bontották ki a gondosan beforrasztott részhüvelyt, amelyben összecsavart hártyán, parányi betűkkel részletes utasítást küldött maga vakbottyán generális. Mátél lassan betűzte a parancsot, amely részletesen felsorolta, hogy milyen feladataik lesznek a közeli hetekben. Az öreg generális, a kuruzseregeknek seregeknek ez a győzelmes báványa pontosan megszabta, hogy a siklós környéki néptől milyen segítséget vár. Kémein keresztül tudomására jutott, hogy a császári seregek a közeli hetekben nagyszabású támadásra készülnek azzal a célral, hogy a Dunántúról végképp előzzék a kurucokat és örökre megfosszák reménységétől a császári igát sínlő népet. Ha ez a támadás sikerül, akkor a következő hónapokban tovább tudják terjeszteni hatalmukat alabancok. Ám ha megakadályozzák győzelmüket, akkor Rákóczi fejedelem időt nyer arra, hogy jól megszervezze és felszerelje hadseregét, amelyel döntő ütközetet vívhat. A támadásra készülő császáriakat szét kell zúzni, hogy hosszú időre elmenjen a kedvük újabb vetörésektől. Bottyán generális értesülései alapján a déli támadás csiklós várára támaszkodva szándékozták végrehajtani a császáriak. Ezért a közeli napokban a vár felszerelésének és a hadianyag tartalékának kiegészítésére lőporszállítmányt visznek siklósra a szigetvári raktárokból. Első feladata a kapitánynak, ezt a szállítmányt szerezze meg. Részben azért, hogy saját felkelő csapatainak elegendő puskapora legyen a harchoz, de még inkább azért, hogy a várban ne legyen annyi puskapor, amivel az ostromnál huzamosabban védekezhetnének. A többi feladat végrehajtása majd ezután következik. Időközben Jakab is visszaérkezett eszékről. A szegény legény nem tartotta csukva sem a szemét, sem a fülét. Beszámolt arról, hogy a drávadéli partjaira egymás után érkeznek újabb és újabb császári csapatok, amelyeket naphosszat gyakorlatoztatnak. Ez az értesülés egybevágott botján generális híreivel. Úgy határoztak, hogy a puskapor megszerzésére hárman indulnak, ha itt lesz az ideje. Máté... Jakab és a diák gondosan tanulmányozta a várból vár felé vezető utakat, amelyen előbb-utóbb érkezni fog a szállítmány, vagy amelyben a várbeliek mennek a puskaporért. Csiklós bácsi néhány napot pihent. Őt a terv másik részének végrehajtásával bízták meg, járja a falvakat, a pusztákat, a tanyákat, a lápokat, az ingoványokat, Mindazokat a területeket, ahonnan új kuruc harcosokat várnak. Az utak tanulmányozása során azt is pontosan számba vették, hogy a környező helységekben, kiknek a segítségére számíthatnak sor a sorkeulapus puskapor megszerzésére. Amíg ezek az előkészületek folytak a kapitányék részéről, az ezredes is megkapta az előkészületi parancsokat. Kammerer főhadnagyot a vándordiák érkezése után elhelyezték siklósról. Hogy hova helyezték, azt akkor senki sem tudta. Csak később hallotta meg Máté, hogy egy kuruc ruhába öltözött labanc főhadnagyot fogott el Pazonyi Jancsi, Béri Balog Ádám mestere, amint merényletet akart elkövetni a híres brigadéros ellen. A felbőszült kurucok miszlikre vágták az orgyilkosságra készülő labancot. A puskaporszál lézmány fontosságát természetesen Eberstein báró is tudta. Ennek megfelelően adta ki az indulási parancsot a belsővár udvarán felsorakozott csapatnak, amelynek parancsokává Bisteric hadnagyot tette. Hadnagy úr! Ön és az emberei fejükkel felelnek azért, hogy a puskaport a siklósi várba hozzák. Nem tartom valószínűnek, hogy jelentős ellenséggel találkoznak, de megparancsolom, ha olyan helyzetbe kerülnek, amelyben az a veszély következhet be, hogy a puskaporkurucz kézre kerül, robbantsák fel. Mondta keményen, majd enyhültebben hozzáfűzte. A feladat sikeres végrehajtása a jutalom nem marad el. Éppen a diákon volt a figyelés sora, amikor a Labanz karaván kikocogott a hídon. Egyetlen nagy társzekér és ennyi kísérő. Lehet, hogy értékes szállítmány lapul a lékesített ponyva alatt? Lehet, hogy ez az a pillanat, amelyre botján generális parancsa értelmében vártak? Riasztotta Mátét és Jakabot. Pihent lovakkal, mint az árnyék, követni kezdték a menetet. A labancok mozgásának irányából megállapíthatták, hogy nem a pécsi főútvonal felé, hanem Mária gyűd, kis Szent Tamás vaskapu irányába haladnak. A hegyek és dombok közt kanyargó utat kimosta az eső. Erősen döcögött a társzekér. Ez adta a gondolatot, hogy valami módon megállítsák. Ezt azért tartotta szükségesnek a kapitány, mert félt, hogy az ezredes netán olyan szándékkal bocsátotta útjára ezt a karavánt, hogy az igazi szállítmányról elterelje a figyelmet. A három kuluc meg akart bizonyosodni arról, hogy valóban az igazi puskaporszállítmány nyomába szegődtek, vagy sem. Kiszent Tamás és Vaskapuk között megelőzték a csapatot, és a vízmosással szaggatott útra a keréknyomba köveket hengergettek. Abban reménykedtek, hogy előbb-utóbb valami baja lesz a szegérnek, és akkor jobban körül szaglázhatják. A lovasok az út mentén poroszkáltak. Az élen lovagló hadnagy nem vette észre, hogy mekkorákat huppan mögötte a szekér. Csak a labanc kocsis rászkódott az ülés miközben recsegve ropogva, nagyokat dödszemve vergődött előre a jól vasalt jármű. Mátéjék a dombok pereméről figyelték az útvonalat, és fejcsóvával látták, hogy a kocsi kibír minden megrázkódtatást. Pedig a kocsis lelke egy-egy zöggenésnél majdnem kiszakadt. Nem törik el ennek a kereke egy hamar, sóhajtott Jakab. Mintha ezt a sóhajt várta volna a küllő. Nagy billent féloldalra a szekér, és megállt. Az ördögbe is, lovagolt oda hadnagy. Ennek is éppen most kellett eltörnie. Vágjatok egy fát csúsztatónak, amíg egy bognár műhelyhez nem érünk. Az egyik katona, aki már megjárta ezt az utat, tájékozottan mondta, A vaskapu előtt Viktor mesternél megcsináltathatjuk! Amíg a labancok csúsztatónak alkalmas fát kerestek, kivágták és a tengelyhez láncolták, addig a három kuruc visszakúszott lovaihoz és sebes iramodott vaskapu felé. Erős falu, emeletes, régi épület udvarába kanyarodtak. A ház szegletén láncon lógott a cégér, kerék és hordó. Viktor mester ugyanis többféle ipart művelt. Tudott kocsit, kereket csinálni, de értett a hordó készítéséhez is, amivel szép pénzt keresett ezen a bortermő vidéken. – Áldás békesség, Viktor mester! – köszöntötte a lódobogásra elősiető régi ismerősét Jakab. Buga, Jakab! Csodálkozott a mester. De régen láttalak! Mi van jársz! Na, kerüljetek beljebb! Buga leugrott a nyerekből. Sietős az utunk, Viktor bácsi! Aztán halkabra fogta a szót. Egy szekérnek eltörött a kereke. Csak hamar ide érnek. Meg kell tudnod, hogy hova mennek, mit szállítanak, vagy éppen mit akarnak hozni. Viktor kutató pillantással mérte végig Mátét és a diákot. Jakab, Jakab, miben töröd a fejed megint? Aztán kik ezek a barátaid? Holnap estére megmondom. Nézd, Jakab, magyarázta kényszeredetten a mester. Én sohasem ütöttem bele az orromat más dolgába. Ne kívánj tőlem ilyet. Jó szolgálatot tennél sok szegény embernek, próbálkozott még egyszer buga. De Viktor félbeszakította. Én a szelszámommal teszek szolgálatot annak, aki hozzám fordul. Elvégzem a munkát, szekeret csinálok, hordót készítek, ez az én dolgom. Aztán, ha megfizette, mert Isten hírével. A kapitány csendesen megszólalt. Hát csak csináld a munkádat, Viktor mester. Gyerünk, Jakab! Köszöntek, és amilyen gyorsan érkeztek, úgy el is tűntek. De csak a közeli erdőcskéig vágtáztak. Mátéut megállást intett. Maradjatok itt, én visszamegyek, és valahogyan kitudom a dolgukat. Kapitány! Ugrott le a lóról a diák. Vézzad ezt én rám! Én az egérjukban is meglapulok, ha úgy adódik. És a víz most a horhozban már is indult visszafelé. A labancok érkezését már a padlásról fülelte. Bisteric hadnagy hangja hallatszott. Bognármester! Bognármester! Viktor az ajtó mögül nézte őket, aztán elébük lépett. Adjon Isten, vitéz, urak! Mi baj van? Kidőlt a kocsink egyik kereke. Csináld meg azonnal, mert sürgős az utunk. Parancsolta a hadnagy. A mester körbe járta a kocsit, gondosan vizsgálgatta a kidőlt kereket. Ez bizony időbe telik, mondta szakértően. No, hogy gyorsabban dolgozz, amíg el nem készülsz. Ugrott le a lóról a hadnagy. A vendégeid leszünk. Visteric példáját követve, az egész csapat nevetve lóról szállt. Viktor tisztelettudóan állt a hadnagy elé. Uram, én mesterember vagyok, és nem fogados. Visteric hadnagy rókavigyorgással nézett a mesterre. Mondom, hogy a vendégeid leszünk. Csak nem hagynád éhen szomjan a császár katonáit, amíg te szöszmötölsz és választ sem várva, a tornácon levő asztalhoz telepedett. Uram, én a császárnak tisztességes adót fizetek, a császár abból fizeti a katonáit, én cébeli polgár vagyok, és nem jobbágy. Állt elébe büszkén a mester. Bisteric felugrott. Sokat beszéltél már. Adj enni néni valót, mert rosszul jársz. Erre nem kényszeríthet. Éj is jó villant gúnyosan a labanc szeme. Akkor végezd a munkádat! Emberek, feltételezem, hogy ebben az út széli házban kurocokat rejtegetnek. A császár nevében házkutatás rendelek el, de alaposat! ha ha röhögve. A labancok vidáman tódultak be az ajtón. Adiák ott lapult a padláson, ahol a tető a koszorú gerendára ereszkedett. Várta, hogy mikor lép be valamelyik labanc a padlás ajtón. Egy öreg, sarokba vetett subát húzott magára. A félhomályban szőrkupasznak látszott az egész. De az alapos házkutatás nem terjedt ki a padlásra. A kamrában és a pincében megtalálták bőven, amit kerestek. Oda a hadnagy elé a javát, a többiből pedig a közkatonák falatoztak a tornác és az udvarlombos fái alatt hűsölve. Most, szája halkabban folyt a szó, foszlányosabban szűrődött a hang a padlásra. Pedig a diák kíváncsi volt arra, hogy mit beszélnek. Öreg bognál számuk hevertek szerteszét a padláson. Egy jókora fúróval óvatosan kezelésbe vette a tornác fölötti menyezett deszkáját. Nem sokára átért a szerszámhegye, és egy kis forgácsot lökött az asztalra. Éppen akkor emelte poharát a abálástól eltelt hadnagy. Kuruc nincs a házadban, kiáltotta a kocsi mellett verejtékező mesternek. De azért belenézzünk a pohár fenekére, hát rejtőzik. A pohárban ott volt a fentről hullott forgács. A hadnagy finnyásan kilöttyéntette a bort, egy szolgalelkű fickó készségesen újra töltött a rabolt italból. A diák csak a fejük búbját látta, de a fülét a lyukra tapasztotta, minden szavukat hallotta. Sokért nem adnám, ha már ismét a Siklósi várban lennénk, sóhajtott odalent az egyik. Mert ha megszagolja a tenkes kapitánya, hogy miféle lisztet szállítunk Szigetvárról Siklósra, hát alaposan ráfizethetünk. A hadnagy hangját hallotta. Akkor az ezredes úr parancsa szerint felrobbantjuk. Egy mágszemnyit sem kaparinthatnak meg a kurucok. A diák most óvatosan feltérdelt, és egy kopott kaszapengével részt rést feszített a zsúpok között. A résen átlátta a szekeret. Hogy könnyebben dolgozhassék a mester, lerakták róla a hordókat. Öt darab kétfejű sasos császári címmelre ékesített szabályos hadikincstári puskaporos hordót. Öt darab? Töprengett a diák. Ez nem valami nagy szállítmány. Úgy vélekedett, ha ilyen kevés puskaport szállítanak a siklósi várba, akkor a labansznak nincs sok, ha pedig kevés a puskaporuk, akkor még fontosabb, hogy ez a kevés se jusson el hozzájuk. Töprengéséből a bognármester hangja rebentette fel: Elkészült a kerék! Felrakhatják a hordókat! No emberek! fel, felszuszogva a hadnagy. Ketten a hordókat rakjátok fel, ketten ugorjatok föl a padlásra, hátvalkodott kuruc vagy egy kis útra való! Ez már nem tréfa, húzódott vissza a tornác fölül a diák. Körülpillantott a padláson. Egy kosár nagy kassal volt leborítva, odalépett. Mérges kotlós vartyogott vele szembe. Ugyanilyen kosár akadt még néhány. Gyorsan beleült az egyikbe, és egy poros kast magára húzott. A padlás ajtó kicsapódott. Két lábáncult be az alacsony szemöldök fa alatt. Kurucot nem látok, de sonkát szalonnát bőven, lelkesedett az egyik. Kamám, hozz ide egy kosarat. A diák kezében már lövésre készen állt a pisztoly. A felemelte a közelebbi kast. A kotlós tojásait védve csapott feléje. Kotlós van ezekben, mondta, majd felragadott egy öreg holmikkal teli veszővékát, kiborította és gyorsan rakni kezdte belé a sunkát és a szalonnát. Lentről a hadnagy hangját hallották. Indulás! Még az ajtót is nyitva felejtették, olyan sietve vitték a teli vékát. A lovasok már valamennyien a nyerekbe ültek, amikor Viktor a hadnagy elé répett. Uram, a munkámat fizesse meg, a káromat térítse meg! Pisteric szembe fordult vele, és először jobbról, majd balról, irgalmatlanul pofon vágta. Ezt a munkádért kapod, ezt meg a károdért! Nyerekbe vetette magát. Indulás! A csörömpölve induló lovasok közül az egyik gúnyosan kiáltott vissza. Ha nem tetszik, fellebbez meg a tenkes kapitányánál! A mester hangját elnyomta a patacsattogás. Meg is fellebbezném, meg én, csak tudnám hol van, tapogatta duzzadt vöröslő arcát. Mire egyet szusszantunk, itt lesz. Hallott maga mellett egy hangot, ilyetten perdült arra. A diák mosolyogva állt mellette. A távolból még ide hangzott a mester vidám labancok dalolása, amikor Jakab és Máté is megjelent a ház mellett. – Te vagy a tenkes kapitánya? – csodálkozott Viktor. – Ha jobb nincs, én is megfelelek? – nevetett a szemébe Máté. A labancok által elhagyott asztalhoz telepettek. Viktor sietve tüntette el a tékozló lakomaroncsait, amíg borért sietett a pincébe, hogy a kedvessé vált látogatókat illően megkínálja, Addig a diák szóról-szóra elmondta, mit hallott és mit látott. Koczintottak a szép faragású poharakból, amelyek olyan egyformák voltak, akár a tojások. Segítenél nekünk, Viktor bácsi? kérdezte ivás után Jakab. A mester elszántan válaszolta. Bármit csak mondjátok meg, hogy mit csináljak. Valamit ki kell leszelnünk, töprengett a kapitány. Nekünk a puskapor többet ér ennél a csapat labancnál. Töprentek, aztán a kapitány még egy puharat vett a kezébe. Te készítetted ezeket, Viktor mester? Én faragtam. Ide figyelj, Viktor mester. Tudnál-e holnapra pontosan ugyanolyan hordókat készíteni, mint a labancok szekerén volt? Miért kellene? Csodálkozott a mester. Majd meglátod! Tette vissza a poharakat az asztalra a kapitány. Ugye? Öt hordót vittek a labancok? Fordult a diákhoz. Igen! bólintott a diák. Nos, akkor holnapra készítsél öt ugyanolyan hordót, amilyen a labancoké. Nyújtotta a parolára a kezét a kapitány. Viktor belecsapott. Megállapodtak abban, hogy a diákot ott hagyják segítségül, mivel nem kis munka volt az öt hordó elkészítése, és a diák amúgy sem ismerte úgy a sziget minden zegét zugát, mint Jakab és Máté. A kapitány és társalóra szálltak. Csak hamar a labancok előtt száguldottak, hiszen sokkal könnyebben mozogtak, nem gátolta őket a döcögő Mire Bisterisz hadnagy csapata a nemes apátiba, görcsönybe, velénybe, koncsházára, tinódra és a többi községbe ért, már mindenütt előttük jártak. Nem akadt olyan falu, ahol ne lett volna híve a kapitánynak vagy barátja Jakabnak. Attól kezdve szemek kísérték a labancok minden lépését. Hol egy öreg harangozó leste őket a harangláb tövéből, ahol orrára billentett kalappal látszólag szúnyók állt, hol egy jámborjúász ember botjára támaszkodva. Máshol mezei munkát végző jobbágyok lestek el a kasza fölött, és fürgelábú legényekkel küldték az üzenetet. Ilyen a díszkíséretben sosem volt része Bisteric hadnagynak. De mindez úgy történt, hogy nem is sejtette. Azt sem vette észre másnap reggel, amikor csapatával és szekerén a megtöltött puskaporos hordókkal visszafelé indult a szigeti várból, hogy az almás patak füzesei közül egy szamár háton ülő juház figyeli a hatalmas erődítmény sötét kapuját. Csak később, talán egy óra múlva kavarta meg a menetet az útmenti erdőből kikocogó pásztorember. A fűrgecsacsi az útra kapaszkodott, és a pásztor füstölgő pipájával a szájában előzte a labancok menetoszlopát. Mielőtt a kocsihoz ért, akkor a füstfelhőket eresztett a részkupakos megyfaszárú alkalmatosságból, hogy az egyik labanc, aki a kocsi mellett lovagolt, pálcájával rácsapott. Takarodj innen azzal a tűzhányó pipáddal! Még felrobbanunk? csúszott ki a száján meggondolatlanul. No persze, az éles szemű juhász addigra szemrevételezte a kocsi derekában vastag szalmán billegő császári hordókat. S amilyen gondosan kísérték idefelé a karavánt, ugyanolyan figyelemmel követték útját visszafelé tinódon, koncsházán és a többi községben. A vaskapúj bognárműhelyben ez alatt elkészültek a hordók. Már szárat rajtuk a festék, öltögette dupla nyelvét a kétfejű császári sós. Mind az öt darab ott volt a padláson, ahová kosárban hozták föl Viktor, és a diák a fűrészporral kevert homokot. Öt darab egyforma császári sastojás! ha ha ha, ha. nevetve a homokba a diák. Csak éppen megzápultak. Jóféle baranyai homokat öltetük. Gondosan beillesztették a hordók fenekét, miután megtöltötték valamennyit. Amíg a hordók a padlászugba hengergetve várták felhasználásukat, addig a kiskamra tetejét átalakította a mester és a diák. Csapóajtól szereltek föl, amelynek vasalását gondosan megkenték fagyúval, hogy nyitáskor ne csikorogjon. A diák leereszkedett a kamrába, hogy megmérje, milyen kényelmesen mozoghat a szűkrésen keresztül. Görcsöny után már biztosak voltak abban, hogy a lavancok ismét Viktor Mester háza mellett vonulnak el. Vágtatva érkezett a kapitány és Jakab. Minden rendben? kérdezte Viktoréktól. Készen lennénk! bólintott a mester. Akkor nem sokára kezdődik a játék. Mindenki a helyére, ahogy megbeszéltük parancsolt a máté. El is kezdődött nem sokára a játék. A puskaporos karaván élén lovagló Bistelisz hadnagy füle mellett golyó fütyült el. A és csak két pillanat múlva hallotta, de akkor már nem egyesével süvitettek a golyók és dörrentek a fegyverek. – Gyorsabban, gyorsabban! – hordított a hadnagy. Saját maga verte korbáccsal a puskaporos szekeret vontató lovakat. Amint felpillantott. Újabb veszedelmet vett észre a távolban, amerre útjuk vezetett, vastag füst az erdő felett. Ég az erdő! Bömbölte az egyik labanc. Nem át a tűzön puskaporral! Riadozott a másik. Közben kis szünet után, nyilvánvalóan, amíg a környéken megbújt ellenség újra töltötte a fegyvereit, ismét megkezdődött a dörgedelmes zenebona, és fejük fölött sutyogtak az ólomdarazsak. Bisterisz hadnagynak döntenie kellett. Irány a háza! Vágta! Vágta! Nem kellett különösebben biztatni a labancokat. A kocsis úgy sépelte a két hámos lovat, hogy vérserkent a bőrükből. A rászkódó, döcögő kocsiban úgy táncoltak a puskaporos hordók avastak vastag szalmán, mint rebdeső kétfejű sas fiókák. Az erdő fölött sűrűsödött a füst, száz meg száz méter szélességben sodródott, ahogy a szél elterebélyesítette. Hordolkat kézbe venni! Futás a falak közé! üvöltötte a hadnagy. Mit akartok? Toppant eléjük a mester. A hadnagy ráordított. Hol a legvastagabb a fala! Az emeleten, a kamránál, mutatta Viktor. Ismét megszólaltak a láthatatlan fegyverek. Hozd a kulcsot, Ordította a hadnagy. Rohany. Viktor kényelmesen beballagott a házba, és hozta a kiskamra nagy kulcsát. Ide, Utánom! harsogta a hadnagy. Egy, kettő, három, négy, öt, megvan valamennyi. meg megkönnyebbülve amikor az utolsó hordó is a kiskamrában volt. Gondosan bezállta a vastag ajtót, és a nagy kulcsot jára fűzte. Ez nálam marad, fordult a mesterhez, majd harsányan rendelkezett. A kocsit a bejárat elé állítani. Két ember a kocsi mögött örködik, Két ember a ház háta mögött vigyáz. Két ember előre megy az útra, osztotta be az őrséget, Bárki közelít, lelőni! A lihegő, riad labancokat tornác melvédje mögül, az út árkából, a ház sarkának fedezetéből lövöldözni kezdtek az ismeretlen helyről érkező tüzelés viszonzására. Közben lassan besötétedett. Az erdő fölött megülepedett a füst. Ez természetes is volt, hiszen nem az erdő égett, csak Máté egyik embere rakott tüzet vagy száz méter hosszan száraz gajakból, amelyek fölé bőven hordta a nedves avart, ami olyan füstöt eresztett, mintha a félhegy oldal parazsa rejtőzne alatta. Most hagyta, hogy a hunyolt tüzet kioltsa az est havar. Amikor a hold felkelt, és a hadnagy már úgy vélte, hogy elkotródott az ellenség, Újabb lövések dörrentek közvetlen közelről. Ennek felesem sem tréfa, gondolta Bisteric. De nem tehetett mást, tüzet parancsolt legényeinek. Az volt az elképzelése, hogy állandó lövöldözéssel akkor a ricsajt csap, ami eléggé tekintélyes csapatánál is nagyobb erőt sejtett, és ezzel visszariasztja a támadókat. Honnan gondolta volna, hogy ez a szüntelen fűsiketítő puskaropogás éppen a kapitány tervébe illik? A diák odafönt a padláson, a csapóajtó mellé készítette a hordókat. Aztán óvatosan felnyitotta az ajtót és leereszkedett a résen. Először egymásra helyezte a labancok hordóit, hogy jól felérje a saját készítményű puskaport. Majd egyenként leemelte a tegnapról mára készített cserehordókat, és gondosan különrakta őket a szűk kamrában. Ezt elvégezvén, egymás után emelte a padlásra az igazi puskaporral töltött, szigetváról hozott hordócskákat. Izgalmas munka volt ez. Egy eltévedt lövedék a padláslaza zsúpfedelén keresztül könnyen felrobbanthatja a kamravastak falai közül kiemelt puskaport. De a diák nem volt túlságosan ijedős fickó. Az utolsó előtti hordót, amikor a padlásra feltette, kissé megtaszította, hogy helyett az utolsónak. Ez a lökés azonban nagyobbra sikerült, mint számította. A hordó dübörögve gördült végig a padláson, és felborította a kotlós kosárfészkét. A puskalövések közötti rövid csendben hangos, riadkotkodácsolást hallott odafentről Bisteric hadnagy. Mi van a padláson? Fordult ijetten Viktorhoz. A kotlósom! Mondta közönösséget mutatva a mester, pedig a torkában dobogott a szíve. Különösen a hadnagy következő kérdésénél. Hol a padlás feljáró? Az épület mögött Vont a vállát. Hans, te velem jössz! Parancsolta az egyik labancnak a hadnagy. Hadnagyúr, én vettem le a kast a kotlósról tegnap. Próbált kibújni a veszélyes vállalkozásból a labanc. Kus, velem jössz! Kúszott ki a tornác melvédje mögül Bisteric, és a falhoz lapulva igyekezett megkerülni a házat a padlás bejárata felé. Hadnagy úr, ne menjenek a padlásra! Meglövik magukat! kiáltotta Viktor, hogy jelt adjon a diáknak. Kos! Bődült vissza Bisteric. Meghallották a mester kiáltását, de az is akinek szánta. A diák nem tehetett mást, maga fölé húzta a csapóajtót, és ott maradt a kiskamrában. Tudta, hogy ha bemászik a a padlásra, akkor sem mer világosságot gyújtani addig, amíg az ajtót be nem csukja maga mögött. Csukott ajtónál lehetséges, hogy fényt lobbant és észreveszi a puskaporos hordókat. Biztosan odacsődíti az egész csapatot. Akkor pedig csak egyet tehetek, döntött a diák, a csapóajtó réséből belelövök a puskaporba. Biztosan meghalok, de egy tuszat labancsal is kevesebb lesz. Földhöz lapulva ért a padlás ajtóig a hadnagy és kísérője. Már nyitották volna, amikor két lövés dörrent, és a fülük mellett hullott a vakolat. Újlapultak a földre, mint az üregi nyulak. Vissza! Vissza! Suttogta reket izgalommal a hadnagy. Hogy elhatározásában megerősödjék, Máté és Jakab két újabb lövéssel segített hozzá. A diák eközben az utolsó hordót is felbillentette a padlásra. Sietve rendezte el a kamrácskát, hogy olyan formában legyenek benne a hordók, ahogy a labancok elhelyezték. Aztán felkúszott a padlásra. A hadnagy és kísérője lépcsőfokról lépcsőfokra mászott a kamra bejárata felé. A földről a fa pereme mögé bújva nyúlt fel, hogy az ajtót kinyissa. A diák már a padlásról hallotta a zár csattanását. Két újabb lövés hangzott. A zár fölött forgácsolta az ajtót a golyó. Nyisd ki a kamrát! parancsolta a kísérőjének a hadnagy. A labanc meghökkent, de a parancs parancs. Óvatosan felnyúlt a kilincshez, lebillentette. Oda bent sötét volt. Önkéntelenül nyúlt a kovájához, hogy acél rányi világosságot csiholjon. Barom! felrobbanunk, riadozott a hadnagy. Vaksötétben kúztak be a kamrába, és úgy tapogatták végig a hordókat. Egy, kettő, három, négy, öt, mind megvan! Sóhajtott megkönnyebbülten a hadnagy. A padlásra nyíló csapóhajtó résén át visszafolytott lélegzettel hallgatta a sóhajt a diák. Ismét csattant odalent a zár. A hadnagy visszakúszott. Ebben a nagy izgalomban kihallotta volna meg a háromszori kotlós amely szabályos időközökben ismétlődött. A bokrok közlapuló Máté füle azonban felfogta a jeladást. Sikerült! Lökte meg könyökével a mellette fekvő Jakabot. Eddig! Morogta Jakab, aztán óvatosan távolabb kúztak a háztól. Az éjszaka hátra levő felett csendben telt el. Hú látszik, elmentek! Biztatta önmagát és katonáit, Bisteric hadnagy. Szétlövik a házamat! Méltatlankodott előttük, Viktor. Hoz bort! parancsolta a hadnagy. Viktor bár látszólag, most mégis engedékenyebben adta a bort, mint előző nap. Bisteric hadnagy megelégedetten látta ezt, és úgy vélte, hogy a mester magatartása az ő tegnapi két hatalmas pofonjának következménye. Tulajdonképpen nem is tévedett. Amikor a környező erdőkből felhangzott a madarak hajnalt köszöntő karéneke, a labancok készülődni kezdtek. Nehéz éjszaka volt! Sohajtott a hadnagy, és parancsot adott a hordók felrakására. Megvolt mind az öt formák, mint a tojások. Kézben tartott fegyverekkel indultak tovább, de hiába várták az újabb támadást. Ugyancsak hiába nézegették az erdőt, hogy hol égett olyan erősen az elmúlt délután és este felé. Láttak ugyan valami elszenesedett csíkot, de teljesen jelentételennek vélte a hadnagy. Megkönnyebbülten pillantották meg a siklósi várat. Viktor mester a labancok távozását követő órában az eddig szétszedett szekerét a három kurusz segítségével összerakta. Régi lovai hámos száma is előkerült. Most ezzel szelszámozták föl, és fogták a kocsi elé Jakab és a diák lovát. Előtte persze gondosan elhelyezték a szekérderékbe az öt puskaporos hordót, és mindazt, aminek a barlangban használt vehetik. Viktor majdnem könnyezett, amikor gondosan becsukta öreg házát. A három kuruc nem zavarta a búcsúzkodásban. Tudták, hogy minden bútor minden szög a szívéhez nőtt, megdolgozott érte. Eddig úgy, ahogy biztonságos élete volt. Adóval, pénzzel, munkával váltotta meg. Most elindult velük a hegyek közé. Vállalja az ő életüket, amelyet bármelyik pillanatban kioldhat egy lavanc golyó. De Viktor is tudta, hogy ha az ezredes felfedezi a cserét, belőle próbálja majd kicsikarni, hogyan történhetett. Amíg ott áldog a bereteszelt ablaktáblák a bezárt ajtó előtt, ő is számot vetett. Becsületében sértették meg, jó polgári hűségébe tapostak bele. Ha egyszer megtörtént, megtörténik máskor is. Ha vele megtörtént, megtörténik mással is. Úgy érezte, becsületes ügy mellé áll. Szó nélkül kapaszkodott fel a bakra, és intett a gyeplőt tartó jakabnak. Hajtsál! Induljunk! Ti tudjátok az utat! A Siklósi vár kapuján feszes büszkeséggel lovagoltak be Bisterisz hadnagyék. Az ezredes szokott díszhelyén, a kápolna előtti kis térségen fogadta a hadnagy jelentését. A hadnagy az elmúlt két nap és két éjszaka minden órájáról beszámolt. A tegnap délután kezdődött, és csak nem az éjszaka feléig tartó kemény küzdelmet különös részletességgel magyarázta el. Eberstein báró igen sokat kérdezett, mert a küzdelem formájából, a támadók magatartásából próbálta megállapítani, hogy a tenkes kapitányának volt erésze ezekben az eseményekben. Attól tartott, ha a kapitány tudna a puskaporszállítmányról, akkor másról is tud. Végül éppen a támadás sikertelensége győzte meg arról, hogy ezúttal nem az ő régi ellenfele harcolt Visteritz hadnaggyal. Valamennyiüket dicséretben részesítem, önfeláldozó és hősies viselkedésükért. Lépett a várodvalon felsorakozott csapat elé, amely ott feszített a sorokba rakott puskaporos hordók mögött. A várakozó számvevő felé intett. Számvevő, vegye át a puskaport és osszak ki a jutalmakat! A pontosságáról híres számvevő odalépett az első puskaporos hordóhoz. Szakszerű mozdulattal kiütötte a fenekét, és gyakorlott kézzel markolt bele. Tapintásról ismerte a lőporok minden fajtáját. Bekötött szemmel megmondta, hogy az ujjai között durvább ágyúport, vagy finomabb puskaport perget-e. Most megdermet a keze. Belemeret a hordóba. Nem akart hinni sem a tapintásának, sem a látásának. Még egyszer belemarkolt, és csak akkor kiáltott fel rémülten. Hiszen ez közönséges homok. Micsoda? Lépett oda az ezredes. A számvevő egymás után csapta fel a hordók fenekét. Ez is homok! Ebben is homok van! Ez is! Nyitotta ki a negyediket. Micsoda? Bődült el báró Ebelstein ezredes. De a számvevő által mutatott anyag valóban homok volt. Ezredes úr, magogta bizterisz hadnagy bomba arccal. Többet nem tudott kinyögni, mert a falak már robáró hangját visszhangozták. Mit hoztak maguk, fordult feléjük az ezredes. Adjon lövetem valamennyit! Adjon lövetem! Agyon lövetem! Pisztolyt rántott, és bőszülten hátrált, pisztolyát a hadnagyra és csapatára szegeszte, mintha nem tudnák kiválasztani, hogy elkeseredt dühében melyik emberén kezdje az agyonlövést. Ez maguknak puskapor! üvöltötte, és belelőtt az ötödik hordóba. Egetverő dörrenés lökött hatalmas füstfelleget a vár fölé. A vastag füstben csak üvegcsörömpölés hallatszott. Aztán sokáig semmi. Amikor Báró Eberstein Egbert lassan felemelte a fejét, pillanatokig nem tudta eldönteni, hogy az a kormos szekérroncs, a feketére füstölődött falak, a mindenünnen hallatszó nyöszörgés, vajon nem a pokol-e? Csak amikor a külső bástyákról berohanó katonái felnyalábolták, kitört ablakú szobájába vitték, akkor eszmélt. Még nem a pokol de annál rosszabb, mert az ő számára most már az ördög is elviselhetőbb lenne, mint a tenkes kapitánya. A hadnagy szavait hallgatva még elhitette magával, hogy nem ez a félelmetes kurusz lövöldözött vaskapunál. Most már tudta, hogy csak ő lehetett. Ha pedig erről tudott, rágondolni is szörnyű. A robbanás után összeszámolták a halottakat. Tizenkét labanc halt meg, és a számvevő tűnt el. Ő állt legközelebb a hordóhoz. Bisteric hadnagyot embereinek sorfala védte meg a szörnyű légnyomástól. A báró saját sorsán töprengett. Nem tudta eldönteni, hogy angyali vagy ördögi segítséggel menekült-e meg. Ha angyali segítséggel és ebben reménykedett, akkor nagy és dicső dolgokra tartogatta őt az ég, és mindazt, amit a tenkes kapitánya révén rámért, csak olyan megpróbáltatásoknak tekintheti, amelyek megedzik őt a jövő számára. Ezt néhány nap múlva, amikor süketsége úgy, ahogy elmúlott, Amáliának is elmagyarázta.